Eta gandugu, eh? topatu.info lan egiten duzula, eta beraz, auzitegi nazionalak, ze leporatzen dizuz, ze gertakariren inguruan zira haus hiperatua? duela pare bat urte, hain justu duen eta amairuko e, ospatu zen e, Urduñan gazte bada jaialdia, izan zen e, ernai gazte antolakundea orduantxe sortu zen, eta bueno, beran jaiota ospatzeko jaialdi bat antolatu zuen, Eta ono bueno, ba, bertan bilduzien 7000 gaste, 3 e, egunez egin zituzten bataier mordo bat, eitzaldiak, e, kontzertua, bueno, derentatik egon zinen eta guk ba, bueno, ba gaste mugimenduko gisa, ba ulertzen e, genuen bertan egon behar ginela, ba ekitaldi horrek baturako nahikoa interes informatibo es, ba orduan joguin bertan eta 3 eguneko jarraipen bat egin genuen, ba kronikak giatiz, argazkiak igoz, bideoak eginez Eta bueno, ahort hartzean bat zegoen, eh, ernaik antutak ekitaldi politiko bat nolabait bere eskaintza politikoa jendarteratzeko, ez? Ekitalde hori publikoa izan zen, 6.000 gazte inguru zeuden bertan, eta bueno, gurekin batera, hainbat batera kazetariak ez? Eta bueno, ba, kontua da, eh, bertako hitzartze batzuegatik, ba, ernaiko kide batzuk eh, auzipetuak izan zirela, terorezmoari gorazarre egitea eta ba, kontua e, guk bertako bideo batzuk egin behar genituela, informazio hori eman genuela, eta e, ba, duela urtebete ibitizeta ikungutun batea duzite egin nazionaletik, esan ez ba, guk e, bideo hiek kendu egin behar genituela, bestela delitu bera e, egiten egongo ginela. Hau da, e, zentsuia dituzten bideo horiek eta mehatu egin ziguten, bestela goekunea itxiko e, zigutela esan Un momentu hartan, men egin genion e, aginduari, e, basala que egin genuen, eh? zentsura kasu argi bat zela eta eta informazio hori ezin zela aukatua izan baina bueno ba, jarri genuen eh, proiektu hau aurrera jarraitzea edo bueno holako edo ba bueno esbertan bueno, aurrera egin genuen ez genuen aguste zen ba, gainera eh, agindu hori bete ostean eh, gu auzipetugin auzipetuko in, eintu eta azken batean niri egozten diatena da bertan hitz hartu zuten igotzen eh, dien kontu berbera ez eh? hau da, kolazarre egin dio dela Ba, nola baita informazio hori zabaldu dudarako, ez? Egan nahi duzu, kendu zenituztela irudiak eta galeiten zituzten gauzak, eta hori egin eta ere, zizautzula o, beste agin, a, agintu, agintu bat onutik? Hori, da, bai, eguk bai, ezabatu genituen e, agindua jaso bezaino orduko irudi guztiak, eta ba, hortik hilabete gutxira helduzen imputazioa ez? Eta beraz, eh, itz horiek edo eh, diskurts horiek egin zituztenak ere epaituak dira zurekin batera? Bai hori da, guztiok sumario berberean epaituak izango gara, delitu bera egiteagatik. gatik, guztez. Eta egan duzu beste kazetari batzuk ere bazirela bertan? Eta horien bai. kasuan ere guztiak zirezte epaituak? Ez ez kontua, eta bueno, ez dakit kasoria edo kausalitatea ez zer den baina Hain dina e, ditzela, kasetari bakarra epaituko dutena, eta beste hain batek eman sotela e, Kimen Horren berri, ez, e, aipatzekoa da, e, guri, hain justu, e, Espainiako abeze egunkariak e, sinalatu gintuela, esan ez, bakinela, plataforma fin bat ez, hau da, plataforma ba, lagun bat edo, eta, eta hain justua da, fiskalak erabiltzen duen termino berbera gu seinalatzeko, Hau da, ahieke dute ba, edo e, elegitzen duten nor den kazetari, nor den lagun, eta nor duentzi egitazuna informazio emateko, eta nori eman informatzeko askatasuna, eta prentxa askatasuna, ez? Guke e, deklaratu behar nuetzen zen, eta halaxe da gainera, kazetaria garela, erabide bateko kazetaria garela, eta gure lan egiten dugula, profesionaltasun oso, eta gainontzekoek dituzten eskubide berberak eitzen beharko genituta eta aipatzekoa da guk gure bideo horiek direla hitzartzeak oso-osorik jasotzen dituzten bideoakola bideo informatiboak e, ziren gure bideo horiek ABCk eta beste hainbat e, espainiako edabidek zabaldu zituzten gu baino 1000 bider gehiago irizmen gehiago dutelako ez eta bueno ba, niri egozten badiate horiek zabaldu izana ba e, uzote ka, kasoritzuta baino kausalitatea dela beste inorrez egotea hauzipetua ez. Zer egizku uh, baduzuez, igor bezala? Ba, eskatzen dudatzen nagoen, enez hortzilea bateko espeitxe zigorra, eta bedo guztu ba, te amarr es, amar, ez dakizemateko inabitazioa baita. Aipatzen da, Espainia, eh, nahi eh, pastutela lege bat, mozal legea, de, deitzen edo iz, izango itea, hemen zai eta beraz, hori lotua da zure kasua lege berri hori? Bueno, guk duguna da azkenean e, mozaldeak ekarriko duen e, jardun represibo guzti horren e, ba bat ni naizela aplikatu horretik. es ulertzen duguna da mozaldegeak Espainiaren aplikatuko dela aurki, baina e, guk ezaguna dugula bere eragina ezaguna dugula Euskadiarrean ikusi bestelik ezago, zenbat dabide e, itxiak izan diren, zenbat kasetai torturatuak, espetxean zenbat dauden egun oraindik Eta bueno, es eh bizi dugula oraindik eh prentziazkatasunaren aurkako eraso hori mozaldeiak egingo duena da Espainia guztian olabait ba, lege legebalten baitan eh justifikatu eh airestenazkatasunaren ba aurraketa hori, ez. Ingunkaria etzisenean eta edo zutenean ingunkaria mozal legea baliatu zuten edo beste lege bat. Ez, ez e, orduan mozaldegea ez indarrean indarrean orain gutxi dizinatu du alderdi popularrak lege hori, eta ba, egun gutxi den buduan uste dut, senatu adon hartu ta, ba, argi berdea emango diotela, ulertzen duguna da, ba hori ez, e, Mozaldegiaren ondorioak gukpairatu izan ditugula urteluzetan ez, ez dala kontu berria guretzako naiz eta orain ba ezarriko duten lege bat espresuki hori albidetuko duena ez. Badita izke, eh, horren kontra borrokatzeko eh, manera batzuk, eh, mozal lege hori jen duzu eh, senatuan pastuko dela, baina bada zerbait egiteko ala ere? Bai, bueno, nik uste dut, eta ez dakite oso okerrez nagien, baina Frantzian e, e, duela gutxi ezarri nahi izan zutela, Macron legea, ez dakite nola hauskatzen eta nola esaten den, baina holako antzerako, antzerako legeat ezarri nahi izan zutela, eta bueno, ba, kasetariek, gizarte segilak eta orokorrean. horrean, ba, Errimo gomenduak ez, e, altsatu zirela horren aurka eta lortu zutela atzera egitea. Ez, nik, kasu hontan ez daki posibila izango den e, guztio bat zera gotatzea, nahiko horretuta dagolako, baina bueno, ez daki izan ez borrokatzea gatik, ez eta nik uste dut, ba, kasu hontan, e, kasetariok antolatu garen moduan, ba, jendarteko ezparru askotan antolatu beharko garela, honi aurre egiteko eta eta borroka horak nik uste dut bere frutuak emango dituela. ez. Ipatatu dugu hasieran zure inguruan badela sustengu mugimendu bat. Eh? aski azkaga hori zetaritza aipatzena... ez da delitua manifestuaren inguruan? Bai ba, duela pare bategun azen erain guststu e, publiko e inginuen kanpainatxo bat. Bizka bat sortu zen baan nire kasuak ba, kazetarien gremioan sortutako ba, kezkagatik edo eta nolaabai egin behar genila hoi e, aurre modu antolatu batean, era banitsu zurekin egin nahi duguna azken batean da nolabait gure lanbideko ba, jendea batu, ez? Ba kasetariak, kargazkilariak, batu, antolatu eta ba bai nere kasuas batera, eh mozaldegeak eh hemenik aurrera ekarri ekarri aldituen hainbat erasori ba modu antolatuan aurregin, ez? ez gara gutxi ba adi mobilizazioetan e, E, reprezioa jarratzen dugun gazetariak, e, argaziladi askori e, argazikamala kentzen dizkirete, e, beste hainbatera bide dituzte, eta nahi duguna da, ba, modu batean artikulatu indarrori, eraso hoien horrean modu antolatuan erantzoteko, eta indargeiago izateko, ez? Haitzakia txiki bada nire kasua, ba, etorri likezken guztien aurrean e, antolatzeko. Eta kampaina horren baitan, manifestu bat, hainbat pertsonak izenpetu dutena, hortaz urgunago joanen dira, izanen dira elkarretaratze batzuk edo beste modu batzuteko ekintzak? Ba ez dakiko ez, egitezen naiko ekimin herritar bat izan da, ba kasetari talde batek e, sustatua, eta bueno, urten ginen e, azte dena irureun kasetari den badesarekin eta laureun pasagara biegun e, pasa hor duko, laureun pasa kasetari keman dute atxikimen dute atxikimen dua, e, manifestuari. Ez dakiguna guna, abazet hartuko duen honek, ez momentu zehalen duko gara, nolabai, gure arma potentena direna, gauda, komunikabideak erabiltzen e, salak hau egiteko, eta ez dakik guna, abazet hartuko duen aurrera begira sekusiko dugu, horba dukagu data bat, e, maiatzaren ogoeta sortze eta ogoeta behatzean izango da, nire eta beste lagun batzuna dauzkako epaik eta data horren bueltan pues, eh, agian eh, planteatuko da zerbait, baina bueno oraindik forma emateko daukagu eta eta polita izango da guztion artean ematea forma hori eta guztiok erabakitzea eh, ba, nola jokatuko dugun honen aurrean, ez? Laueun kazetarien sustengoak alako pizu bat dukaiten aldu hauzitegi eh, nazionalaren erabakian? Bueno, ez dakitez, hauzitegi eh, hortan pasatzen da eta ez dut kasu hontan murillo epailea asko, asko ba, murillori asko eraren godionek laurenkaztari den e, sustengoak. Gua legin duko gara epaitegian irabazten baino herrian irabazten, ez? eta irabazteko duguna hemen daukagu, herriarekin daukagu, komunikabioak herriaren zerbitzura gaude, eta herriarekin eginei dugu guzti hau. Orduan, legin duko gara jendartean irabazten, Eta, bueno, ba, epaitekean horrek eragina badu, ba, ongetorria izan da dile, eta beste da ere defendatuko dugu, ez, gure lanbidea. Eta, arte arteochtana, topatuk, aurrera jarraitzen du? Bai, bai, bai, aurrera jarraitzen du, eta inizuaino indar gehiago haurekin, izan da, gure aurkako eraso txiki bat, e, nahi izan gaituzte izorratu, ba, bueno, bueltan jaso duten nahi izan da, ba, lan egiteko gogo gehiago, proiektu sortzeko ilusio gehiago eta, bueno, alas irantzungo diegu ba, haiek nahi ez dute modu hortan, ez. Topatu.info erena orkesteko, iparaleko her, beraz, zer egan azure lan tresnaz, non baita? Bueno, ba, Topatu.info da, Euskal osoko gazte mugimenduak ba, beran behar komunikatiboi erantzuteko sortutako tresna batez, Baina bai ikusten genuen eh gazteen, gazte hiletzaiela ohiko da bidetan behar besteko hautxamaten edo bueno, baina antzat guk gazte ikuspetigitik egindako proiektu bat behar genuela eta pizka da nolabai bada eh gazte mugimenduari hautxamaten dion edabide batez, e, tarteanei iritziarekin, eh multimedia ekuzpen nahiko potente batekin, eh eztabaida, da que forma kontzarako espazioak eta alegintzen gara, ba bueno, E, gazte Komunikazio agentzia moduko bat gorpuzten, eta horra ipatzeko da adibidez e, topatu proiektu nazionalda egizataz gai, ba daudela lekuen lekuko beste gazte proiektu komunikatibo batzuk, ba, Iparri Euskal Herrian, eak ekazeta dugu adibidez zuzenena, ba, asken aldean sekulako lana egiten dabiltza biltza, eta, eta, bueno, ba, topatuk ere bultzatzen du, ez, e, erraieta ezberdin egirantzutea esparruan esparru, Eta, eta hortan gabiltza poliki-poliki, eh, Gazte Komunikazio Agentzia hori osatzen, gorputza ematen, eta bueno, ba, gazte hon haotxo hori, ba, lagoiztera zabaldua izan da diin, bermatzen, ez? Eh? Iraitz salegi, hogeita razten dugu uh, zure inguruko uh, sustengua antolatzen dela, webgune bate ere bada, kazetaritza ez da delitua, eskertuko zaituko goizuntan uh, gure galderei erantzunik? Bale, mi eskerzuei.